«Жартуєш, щоб тітка Валентина з Німеччини везла підробку?» «А де ж ти так засмах? У вас же городу немає. Чи завели?» «Це, і горюня лохи на городі засмагають», – повагом відказав Дмитро. «А я в Криму був. Ласпі. Чув про такий курорт?» «Нє», – відкрив рота Ігор. «Ну, ніколи мені з вами тут. Ми поїхали». Розмістився на задньому сидінні, мов у себе вдома. Подумав, поростягнув Ігорові недопиту банку з колою. На, викинь у смітник, не хочу більше. З під'їзду якраз вийшла мама з дядьком Марком. Коли машина рушила, Дмитрик обернувся. Ага, звичайно, так і побіг і Крутизна місна викидати бляшанку. Дудлить коло, допиває за ним, не соромиться. Гостро вколов спогад. Як той же Ігорьоня виніс на вулицю плитку московського шоколаду, батько привіз. Пригостив усіх, кожному дав по шматочку. Беріть, у мене цього шоколаду просто завались. Яким смачним був тоді цей шматочок, як йому Дмитрикові хотілося іще. Як він соромився простягти у другу руку, не маленький вже. А мама не могла йому купити шоколадку. Не мала грошей, не тільки на шоколад, на картоплю. А зараз він їде, як принц, у шикарній машині, у кльовому прикиді, жрачки повний холодильник. Бачив би цей довбаний і горюня їхній хавчик. Не задавався би більше. Може, він, цей дядько Марко, не такий вже й поганий, може, не сваритися з ним. І мама стала зовсім іншою. Вона знову його красива, горда мама, мама-нета. Вона знову зробила модну стрижку, не забуває підфарбувати губи. Знову носить туфлі на високих каблуках. Нові, до речі. Як він її називає, цей дядько, не Туся? Озеро виявилось невеличким. Можна перепливти туди й назад. Зате ліс навколо хвойний, повітря чисте, легке. От сюди Бембі, хай би подихала. Як вона там, у своїй Одесі? Дмитре, допомагай. Дядько Марк витягав з багажника то сумки з продуктами, то якісь ковдри, то акуратно розпилені полінця сухих дров, то футбольний м'яч, то надувні матраци. Ось тобі помпа, надувай, хлопче. Кожен займався якоюсь справою. Мама і тютя Іра – Дружина пузатого дядька, полковника міліції, якого Марк називав Степаном, готували стіл до сніданку. Дмитро помпував матрац. чоловіки займались чоловічою справою, розкладали вогнище для шашликів. «Хлопці, шукайте хмис, без нього ми вогнище не розпалимо». Дмитро познайомився з Андрієм. «Класний пацан, нормальний». Вчиться в їхній школі, тільки на клас молодший. Того суботнього дня їм усього видалося удосталь. І сонця, мабуть, останнього сонця цього літа, і озера, де Дмитро показав клас плавання, і шашликів, смачних, як жодна інша страва. Вони навіть зіграли у футбол батьки проти дітей. Бігали, кричали, тішились, мов малюки – і вони, хлопчиська і двоє дядьків, один із помітним черевцем, а другий худий, жилавий, із сивим волоссям на грудях. Мама і тютя Іра, виконавши свій жіночий обов'язок, нагодувавши цю голодну футбольну зграю і прибравши розгардіяж, який чомусь завжди приносить люди у ліс, розляглись на надувних матрацах і розмовляли про щось своє. Цим жінкам тільки дай потеревенити, навіть його мамі. Та попри розмову вона все ж позирає в їхній бік. Цікаво, на кого більше дивиться – на нього сина чи на цього сивого дядька з купою бабок? Дмитро спробував визначити напрям погляду матері. На нього, на сина. Він розправив плечі. Часом оглядав себе у дзеркало і подобався собі. Високий, трохи вищий за середній зріст – але не такий довжелезний, як дехто з його товаришів. Плечі широкі, міцні, живіт підтягнутий, не дарма шкачає прес. У нього ніколи не буде такого черева, як у цього полковника. Ніколи.